پوځه دا نه راځي دا پر دې دا تاسو څنګه چرته یې نه دا ما موږ کېږي دا موږ کله نه جوړه تا څنګه پیدا عالم نه یې سي په یو داش دیوال آره درانسو یو دیوال بالای نو جدر تب آغی تا نفتا نو دا غیر آنان ما خسیدارشتن لواد تماتی تپوشنی تلی رانے دل تا مون کر را رکی میتو دا چکوی دا تسو تا تپوشم تونکه میتو دا بشری حافی خوره دیتالا نگر آوان زم رہتا پوشنی سری زان او باچان او مرم نابل اجید تیلی زان تا بلکلو خاتی لگا دیکن ملما را آئے دادی وام رکھا او یہ سید داوال او دا دیوار سرکاری تیو او ماری جسٹر کم سرکاری کار کاؤ نا جیتران او صدام او صاق پل خبولی ری ان دیتا سرکاری تیل سنگا بلکم رمنا او کاران چلان که دک درونو تا تیلی خون بوچھت کی او گرسی وقتی شور ہوگی او بن بچان انا که څنګه د پلار د تلیفون توفیقه سره نه څنګه نه څنګه د وڅنه فلاجون تو د برکته ده کنه ولاده سره ما هولاد جګړې کوي او بڅوناسته ده دا دغه حرام او رزق قصور ده چې ریته نګې دي نشي دا که ته کوګلې دېلې کته په دې نه پام دیو لگے دا کومنه دي حرام ته خراب وي چې ته هم نه خراب وي په شیشو په بستونو باندې بستنه په ځي شي شهه ماته خپل امر ورته وروي حرام نه حرام نه او حرام ته دایي نوې کلیمه نه پېوا پاکه روزي خو نه حرام او مفرح دی ورکې پاکه روزي د طالبان ته دا انتظار یې زه کوم له خپل خپل په نوم थाना کرا که په حرام باندې ټول لری صرفات علي په څو کارې په سیمون ته یا معلوم اچھا بندومان نه پکا ومون را پچرو نو اوی باندې خپل نوم مارشتي نو په دې نو چې دعا اس نو حنا نه وې چا کوې څه به اوراله حرام وروځنه ته ډیر اور خان کې چې وظیفہ مو اوسله نو وی خیر دې خپل رضا را کړل په پرځافه کړو د هنانو موږ دلته را تو کومه کم دا چې طالب د پرېدا کې چې ډوډې وظیفه لري او سبق نو دا سبق پنو ورګيږي چې اوسېې جماعت کې وظیفه لري او سبق یا څن مال خپلې یا خوشې ګرځي د دې دمان اندا وړې متنه تاخد طالب په حیثیت ټول ورکړی شي وره د بازاري حیثیت هم نو ورکړی شي چې د بازار وګرځي د بیرته جنم خاراني هدا خطر است ډيري بیا جمعه کې ډيري او به سبق نو ایدرو جوړ شي کنه سپیره درته یا ایو غار اوسلو کړو مینو په ایوا په پیغه ام حلال روزي واه ملو صالحا هغه ری په شکر کې نیک عمل کا انني بما قاموا انا لست قاموا ما معنا معنا اين هذه امهكم امه هم هذا استاس طريقه يا وطريقه امهت امه امه هم ميدنه قومه امه تاريخي تمي امه ان وجل <سؤال> صحابانا على امه منا راكار مقتدوه أود بعد بعض أمتهم بعد زمانهم وبعض نرسيانهم يوكرتك بعض أمهم أن أمت زمانيتهم و أمت قومتهم و أمت طريقة و شريتهم و جدة طريقة هذه أمتكم أمتهم الله دا استاثيه والطريقة تريقتنا أهدال وأنا ربكم فاتقون تزو استاثيه قدين ای بیغمبران استاسو دا تولو دا یو تاریخانا و حقیقت کی قومونو تاوئی ای قومونو استاسو د تاریخانا چی دا خدید حکم تابیدارینا استاسو دا خدید حکم تابیداری بدلک لبیا حتا قطو امرهم بینهم تس نس کر اشلو بی دنخ پل پمیاس پل کی زبرا توتے توتے کلو حزب نمال فرحون ارا دلابا خبره دې سره خوشاله ته د خدای یو نارفقته چې بدل نارفقته او حقیقت کې وایونه لازمي بنیادي اصول ذکر کړي خدای یو دا حالت چې د دین بدل که فصاهم په غمرتهم پری دې پر خپل جهالتونو کې پر دې خپل غفلت کې پر دې خپل کې غمرته دې روبوت رمار مار ډېر و نو پری دې پر خپل غفلو غفلت کې حتا همین زمانه پوره یو خبره سی به و به دار آیا څنګهونه ما نوید درهم دي آیا خیانت دي ده دې کلامون دی لورکو مال او ځامن مساره نوم خیران د دې له زور ورکو میکه دا د بیخیال چې کنده زمون مال دولت چي دي او ځامن هم دې دا سره خدای خک ما کي خدای له تقدیم مزس سکرې امتحان لي بن لا شرون بل كين توج جرا اثروا بارين ان الذين هم من ربهم ويشفقون لا خلقت الخلق لغيرنا انشا يريدون والذين هم لايات ربهم يؤمنون انا خلقت الخلق باحكام والذين هم لربهم لا يشركون انا خلقت الخلق لرب القسمه شركا والذين يوتون ما اعطوا او آن خلق چک ورکور کیتی سور کئی وقلوبهم او دنونا یری دونکی یعنی کد اخذائی پا نم سور کئی یا یو عبادت کئی او دا یری دی چیاسی نا قبول یوشی او یرمی ورسر انہم ایلا ربهم چې چمون با خذائی پا سواپس کی دونکیو دا سی خلق اولائک اثار اومیت الخیران دا خلق یوبا نروازی کیی پا ترخ دنیکو وهم لها صابقون ذي دو مخك ذي پنیکو كذا شانا مخك لیکن کس دائب آیا نکره دا داسی منیش دا انسان د وصنا بار دی او دا خدرت کتاب دا تون مخفوض رکاف کیه و لا نکلف نفسا الا وصحا احکام تکلف نور كو يو انسان تما جل فخذر تتاقض دا گران احکام نا علیه و لدینا کتاب ينفق بالحق كونسر يوم محفوظ كتاب ده كي أغبوا ويناكي فهها هذا ذي أعمل نامي ذي كلي كلي كيجي وهم لا الزمون ذي سربيس قسم الزياتي نشي باتسوكو لا مخالفين ذي كاشعام بل قلوبهم في غمرة من الحالة ظلونا ذي كآخران فغفلكي ذي خبرنا ولهم أعمال من دون ذلك ذي نورم أعمال ذي قوم لحه عملون چې بي فقط هي دا د بي دا په دوه فساد سره د قوم چې اخيره خراب وي د یمانم خراب وي د دې څه ویل په هاو حلال او حرام تمیز نه کوي اذا خذنا مطرفين اي وخت په ور دي په چی اونی سو بونگا مالداران عذاب تا عذاب تا را ازا همید قرون بیب آغا وقتی چغی وید چغی وید شور چلاتی هونگی دارتن با لاؤ شو اا مشرانی دیتی کشران بی بسرانی اا مشرانی بی مجرمانی غریب شرینی درنی سکولی داران سوکی دارتن سوک دیل در غریب آواز که دارتون در دیر مالدار اونو رحم د الله ته سيته ده ولوا غریب غریب आवाज نه کوي غریب پخپله پکې ځان له مزدوري وره نه کوي دا یو ما تاسو سړی دی کولای چې هغه غریب او غریب د پاره او دا غریب تا وواکونه ټورو نه مان تر هله کې یو سړی هغه فرانس او د انډوینډ او د امریکین علاوه په خپل ځی کې تعلیم نه کړی او یو چلی چه تا دا غنم و دولایم دا شدل و اونی خوالی اغا میشه دا بلدولای خوالی او اغا تا وقعی کرتا پسفر گونی دلی اغا میشه چرگان و ناری وقعی و مایان خوالی او دا فا یو کسم دولای چه تا نی خوالی بریتلو کسمو ارتا پرتی او چه تا دا تکلیف زمانای دلی اغا زنام کیلو یشیوی اغا تا غریم تا تکلیف نخبر دلی هم توندر و اذا اخذنا مترفيين ده ترده وقتا فورجوز و ده بيدا مالداران بالعذاب فعذا مترف فرق وي مالداراتا مترف مالدار و اذا هم يجعون ديه بتشغي وي و ديه بتشغ وقت ديه تشغ وقت دنيا بي دو تعمل وقته لا تجعو ديه شغي مو اخي انكم منا لا تنفرون تاسو شئی زمون با اخلاس نک ریشه تاسو تخلق انداد کون کی ویز روک نشتا حد کانت آیاتی تتلا علیکم بیشک آیاتون زمان با لسطر کی دل تاسو تا فکنتم علا ثابكم تنکسون تاسو با پشا او ریده مستقبیرین بی تکبر با ومکاو پا غی پبارکی اوسان رمی یا مستقبیرین متکبر با بیې سامران ته جوړم هدي د ۱0 په کلام باندې به تاسو ته وګورئ کله چې په لګولې راځي دا عربو له خلک چې دې د سپومیش رانا تناس تي او فصیله دی بیې سامران ته جوړم تاسو په دغه کتاب pore د شپې دغه لګوره ما ته نه او قصې مور په څه او دوی به باکو فوزل خبره وکړه او سامر وی د شپې په سفره تا سمرا او یاده کې د شپې بس اومه را نا د بیې سامرینه تاسو به د شپې را آتا ناڅه غفوان په پر ټوق په سټډ الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى الیدیه و على الصحابه اجمعین دی مکو آیتنو که دا کاشران و بیانو دی آیتنو کم کاشران و سرختان دی اول دشمنان دا حضور پاک کم دا کاشران دی آن بے خصوصاً دا عرب و کاشران اول دشمنانو آئیتا دے خده دا آیتو سمرو شک نو دا حضور پاک دا پیغم برین دا انکاکا و احب و اوندا یا په بحث ذکر کوي او آنچه په فلک لګناغو شي د موخو مناسب نو دا بیا د بحث نن ذکر کوي دا جواب هم او ته حضور مبارک د پیغمبر نه انکار په سلسله کې ورڅخه دیول چې تاسو داتې پیغمبران په امر نه مننه و نه مننه هلکه خدای و دې نه داو جنه نمانه که داو جنه نمانه که داو جنه نمانه که داو جنه نمانه دا کولی تطویلیسته نو بیده انکارا خروجه صدق سلیه پا فرمایی اعوذ بالله من الشیطان وحیم بسم الله وحیم اتنم یا قبر الحون آئی اسکوچ نکی زی پا ویناده دی پی خبرکی یانا پا خبرکی چی دی رولید اکدی دا تاراکم دید وقت تدروخ کارا شیره چی بیدا پیغمبر نمانی دید وقت تدی کلام بی حقانیت و صداقت تاوگوری ام جاء هم ما لم یعطی آبا هم ال اولی او که آغلی دید آغا سی دونه که آغنور آغلی دید مشرانه فا پانو خلقه تا پیغمبران نور آغلی نو که دید نو آخر والی پریټه پر یو کلام د پیغمبر تېکرینو پیغام ور نه مڼه یا دا چې شخص راځي چې په خاطر ته مثال نيته رسیو نو خلک یې نه مڼه ها مڼه وستا هم نه عارفو رسوله هم له مونږو ها که دې هکې دې دا خپل ته هم با انکار کوي سري کې سري خدای او یا په پیغمبرانو باندې حبلم سې دا خدادا لي کي بي جنونه نه سب کي جنونه قام قابليتي جنونه نو پاتيسين باور وک انته قام شخصيت تي د نا مناسب قام قابلا هر څه څه معلوم دي کک سره یو سره دیو جنونه منه چې بي اپي جنونه یا کنه چې ورنګ پر دمن سره ما له څه باور کوي غني دا ګني وچیه اول ثری طال <سؤال> سر وی شی دا غنام مناسب حسب ورو کوټوال یو در متوب او لیواله ټول در تمالومی نو ولې که نه ام لم یعرفو رسلهم او کدی نه کیږي دا خپل پیغمبر کې دا څوک ته هم له مونږ ګرون دوی ته دا خبره هم نشته هم یو دین د دې او کدی چې پدنی و انڅوږي تطعیش لیوانیتونو مادم دیگی دادا لیوانو خبری دیگی. ما خلو در سبو دیگی بل جار احمد الحق. لیوان توب نشتا دیتی هم برده احمد را خلن کردی یو حق دا وقصا. و اکسر احمد الحق او اکسر خلق. حق بدگنی. حق انا امکار. دا خلق. ما ته یو ډاکټر وې زمونږ د 400 دی او په انلېن او پامېډیکل د روان کې په اولو هسپتال کې داو مېډیکل انثار ده و را او دیم کار دې سره ما کومه د انګلیزانو په کتابونو کې لیک دي حضور په یادای اویو په نمبر نه منل دا وح وختونه دا وح نه ولاته ریویو ریویو هم یا پورونه د هییدنه اما او ته څه پداکته تا نه تاسو کو د مرغواله سړی ځکه د هغ ټول څه حق قانون دی له زموږ پیغمبر مرغواله سړی دو حضور پاک ناک کل صحط کل معتدل مزار پا جهان شده شانه ده ترشنه پا یو ملک پیدا کیوی پا گام مکرمه یو اشتار جیار جیار جی بلد او مدینمونا ورد پا دیرشتاو پا خور چونتی اشتار جیار جیار جی بلد یخت دیر پا گام پیدا کیوی بی آب و بی غیاء بی باغون و, و پیدا کیوی او توڑ عمر دا فقیره جن گو وقتا پر لپسی ما خیٹا بانی لوڈای نفا او میشا سفره او آخی رلس کالا توڑ تا جیحاد هر درمی آشتو کیو جیحاد او تفا او نه بیبیانی او دا سق دشمن د جت قام ساواسه تا دا گروه دا قبائل مون سا مولی شو توڑی دا گروه دا جتان مون سا قسم نی قللی قرآن ور تکیه ده تیر چا زن تا با پیغمبر تا بحق وی و نمانی خبره ویو جب قام چه عقیده یو خدای پا ده بیشمار خدایان مالی او تا عقیده پا خدای کی مخالفه پا قیامت کی مخالفه عبستا خبرت انگو مالی یو مسلمان دول سکنیشی سمولیلہ زمانان داگئی صحف عرب نجاب قوم ارو تیل شیدننه دکر دنیا کی یو قوم او خپل اولاد بخپل لاس مده وجنه یو سپم خپل بچینو وجنه هاو ارپا سوکنو پریده یو خاغو بچیتا دی سوکلاس کی بچرگی بچیتا ست لاس کتی سچندر فرقی او داگئد دا وحشی قوم چه خپل اولاد ده وجنه دا قوم تا واسطه و زمن ده ده پیغمبه دا تزوانه کی تاریخ پریشتي دکان او مون کي او پاتې د وړلسنه ويشتو پورې سپینو هيڅه یوه به تر او په ګیر د مارو څرطا بوڅک د خپل کارونو په اړه شهنه نه لري مخکې او هېڅ هم پر سړي امریکا د صحهت کارونه چې جهان کې معتدل پیغام دچا ته رسیږي نو ډیرو کاران نه کېږي د وزور په اړه په کولمې ځای به چانه وې ترشه نو ما یې خاطر نه اغه د دریشتو کار دریشتو کار عمر په ترڅه ده لې او د دریشتو کار عمر کې هغه داسې صحته ترڅ په پاتې شي خدای مرګو هغه انده په کله کلام دی ښوې ا قانون کې به به هم پروندان او پایام یوه یو سره وي نو تر پهalign څخه نو یو شخص دی یو ورګی خاوند اغه دا اخلاق دغه لري نمونه جوړوي د نیرګي خاوند تر ته جهان کې فتوحات کوي د نیرګي خاوند په تطوګه چې نا مسله څنګه او نا اسنا کلام دېسک او د نیرګي خاوند په نیرګي حاضر د اړتیا کناځي ته حاضي وکړي چې سره له دې جوړي او او دا موږ غیتو انک تېراش نو خبره خو خاموش دي دا پاتې ونه مېږي چې واه انک تېراش نو یعني نو ټول کلام پېشکې هغه یو دا خو ټول خبرې به خو عاماندې زه دې ځنه کوم چې د څوکه او موږ دا یو خپلې نه پرګرځي که حق پاتې راځو نه نو مالي دې څمو نه نا ام يفوضون دهی جننا چه سرئی سوک نمانی خوصل خبری ته یو ستر را تاوی ستن که ستر پاتشی بده و نوام ما تاوی ستن که انگریزان وی که حضور دمرا بیبيانی کرده و داتی ما ای تدیفو یو اندوش آئر و جلی سرمانیو هندیو یو اجل لاہور نمایته نن په پخ په پخ په اسلام خبر نه نم نو باندې اغه ته مې داس نه خبرته تاسو رکمنه د انګريزان نو وی چې لوی شی نه خپل پیغمبر د تاریخ نه مې خبر د جنم او د کارنامو ته په چرچل ته ځنه او د بازار ته ځنه دا تقبل پیغم با حمد ویدان نا ندر که وید نا آغطا مهد حما اتاة حضور واده که لکه ره ده اخوزم بیو آده چه تو پینزی شکاله اومد او چه خلی اکره دن آنه سر ویدید خیانه تینزور تر وید تو کاله که یو انسان دشام واده دفار ودن اما هغه قوانه په حالت کې په تیزو رسندو څخه لوخ دکې او دغه ټول عوامو نه کندا خو به دا هم د دې زمانه دوه طرحې دي چې دری پنځو سکاړه هم ورته نه ده بلواځک هغه نه راځي دغه په ننځو سکاړه نه پاتې وي دنه وي او کوم د مختلف قباین دې چې د حضور په ودونو کې تاسو یو متن تبغى تخلي خاص في الدردوه او غت رقم مقاومه تيغا خلق 55 دريان يا داي غادي يوجني انا كره انا وديو ابو مختلف من ري خبره هذا كور ترى تعلق لري دا باشا تقول لوماتك او حضور پدير استو سره خبال سره تعلق پیدا کړم د پدير و دونه و پاک یې دا پدير پاک سمې څاغ پديره پاک امبينه ساه کین نو کړې له هغه وروسته ما فکر ما خاطر خار سوې ما انې په مو نه ديږي ک دې دا ان چې دی مدا دې وګورئ چې دا پیار نو دا چې چا خاصي چې تاسو دې نه مننه ځکه ا موږ په حق رات موږ دې پیغمبر دې ته په حق حق کارې هون اکثر هم ښه نومه نو ما له کار نه کتابونه وګورل دې نام نه بوونه ناز د اسلام او خپل پیغمبر او پیژندنه به خپل کور خپل پیغمبر د پیژندنه نه دی کتاب گوره نابود هغه باندې پیغمبر تاسو د پیغمبر په شکل ښه هغه بیتات علیه یز بل نه پات تاریخ ښه دی تاسو مترافق راځي هغه دشمن بهایا نه نقا سره کتابونه باندې ګوره دا خو دشمنه دري څوک دې خپل قوم تر مونږ ته تلوب زکه دې خپل قوم د غلامان ده غلامان پدې چې ما شوه زیو شوه لا سره د مور نه او چې وی وي اپا مخاله پادریانو په کول کې وایي همدغه مستقل حاکم نظام او که دا د مستقل حاکم ایدا غو نا او په پیښه نظر نتیجې قران شریف نه دین نتیجې اسلام نتیجې دنی عبدالمنان او د پاک مخدوم عیسی او ساقه برده او بناءه اتاره او افادران او قد اسکولونه ده سوك سبق وي دادا لان انجلل او ايسا ايان نا دي او كزمون دا وطن قانانا فوجي ميجران دي او ليدران دي او او درد دا انجللل نقمره دي لان دا كزمون مستقبل دا خذ زمون مشعانش او دا مستقبل دا حاكمانش نا غيبتوين. ها هي بخطة البيغمبر مطالع لقبضي تغليواني على عياذ بالله النار اللحي بالله لعلي مخدئ قد يقولو خبرو جواب قران شريف كيستخو كتاب قران شريف لأخوان للتعالى تعالى محكي نعاذي بلي مخدئو الأمد يقولون بيه جنا كدويني تبدو في ريان بنودي بيري في رياني كل خبر يكوني بل جا احمد الحق بلک راض دلی کردی حق دین سا و اکثر احمد الحق کے کاریون او اکثر خلق خلق خلق چریحق نتواقی ولی اتبال حدلی وجنہ پاکستریت پا سیحسلی نکره زدہ جمہوریت نمخالق ہے جمہوریت دا خلق چکم جمہوریت ہوئی دا خلق نی اسلام جمهوریت نا دا خلق چکم جمہوریت ہوئی چی پاکستار با پیر نخلقه وعثرهم للحق كاريهون اكثر خلق سبتي موصر الدين خلق ديروه كده عتا دين ديروه مثل ده عتا دينيان فلاس كفيتالين ناريد الدكاك <تصفيق> <تصفيق> اكثر خلق بغل ده خلق لندي نشفيتاله فا اكثرية وقريتي ما اكثر ده لا اهم من دل... بل جاء بل للحق بل في هم براتب كل باحق واكثرهم للحق كارهون اكثرهم حق ما صحيح ولم في ديخه ب بقران غير هذا وبدلهم تاع قران في بدل كان دنسان فيش كان قلنا با کوئی دين ستار خلا فشانت تابعينه دي انا ستار fato kabandar tarwino awi ti bas telik ka haq maqsadino la haq asibe awto tangun maqsadino tangul jawabino dunyash wanaittaban haq wa aham al ka haq ta di sididida fa'i sa ko ti di sohari haq ta ana centrali madais kalanishi kele زیٹے کی حق دردی در فاش تابیشی نو دقضی قاہر بنا اگلیش آو قاہر بے کیار سختنی جی کذا خلق پرائے باندھے دنیا دا نظام عوام میں کذا دنیا نظام بچلے دیں ماں بوئی چنن دی باران بیتا بوئی چنن دی اوچے زیٹے تا باران تلی در ہوا تو تمہار جانای روار دی در امی چشنی زیٹے تک په دې ته راځم د نن ورځې په خبره باندې چې نه درته منګلی تراش په یو لخت چې د ذمہ دار دي هغه لخت برابر شدی او عائشہ خدای په کوم مختلفتی نو دنیا کې یو نه زامون د خان په اړه عائشہ شي نو خبر وي که حق دې د عائشہ ته تعجې شي لقد زد السماوات و الارض خراب به ته ومن او من که هم خودرات دا نظام خودرات دا نظام خودرات دا نظام مالک کیا غیر سبا خیابا سکتا بل اطین آن لذکره هم من تشکل دید ویتا قدی کتاب کے نصیحت ویتا فهم عن ذکره هم معارضون ویده دید کل نصیحتنا مخرج ان تشألو هم خودرات دید ویتا ذکرنو من اشکری پیتی تید دی نبي پیغمبر جانا مدن د یوستینه ورويتا امط حالهم حاج تو وارد دینه د مزدوری ته سی عامدان عوض فقرا خیر دهنه عامت عامدان دار سمخه اد پنی چکم اجر دے ابدن دے حاله چکه پیغمبر جانا ته مزدوری نه علی عز بالله خیر و قد به ترضي رسوني وانك لتدوم الى صراط المستقيم تفضلي بي ونيغ لاك الذين لا يغون من عن استراكه لا معجبون او خلق يقمن في الاخر بدل تم لارم تركي بي فتملار ربنا ولو رحمنا فكم قد يرحمكم وکتش نامه بهمن منضر اقول لك يا قد تكليف تطبيه دي بام يوراغله ورته سانك لنج في طغيانهم يا مهون ضيبور نمون دي نورم فدي خپل سرکشو او سرگردانم دي پشي نو ترا نه مدبر فقط ترا نه چې ګوګټانه په وری ده ها سرهونه دی په نړۍ او لاسماح د اسکوګمان د بیاهاره د اسماح سیمه ته دغه کار اخلاقه د بخاري شریف په ما حق تک بیا ما تاسو په سماوی دخانه مو ویني يا ثم ما فهذا عذاب امین بېره او ټکي په مالر څنګه فکر سودا وکړ چې دې خلې ته عزيزي کړی وي نو به ومن سرکښ شي زه هغوی ته پخ نه جرګان هم بیا به کوم چې دا غواړا تخییرې کړې دې څو تا قومه تخمین پیراغلن دوی په کټنه زنه فقط أخد أخذنا بالعزاء من ليبي في طي وعزاء يعني يوم عام